Book 2 91 9อนอนุประโยครองลงมาที่หนึ่งเนื้อสัตว์ที่มีส่วนประกอบของเซ หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Das Wetter w วิ d ดฟิ l ล e i ช h ์มอร์กน b เ s s e r das w e t t e r wird วิ e ดฟิ i ล h t ช o ์มอร์กน s เ r คุณทราบได้อย่างไรว o เ e r wissen Sie s น e das สิีดัสดฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น ich hoffe d a สเอสเบ s เซอร์ว Ich hoffe, dass es besser wird. Er kommt ganz bestimmt. Er kommt ganz bestimmt. d a s s ist das sicher? Ich weiß, dass er kommt. Er ruft bestimmt an. Er ruft bestimmt an. Ding rü. Wirklich? Wirklich? Die ich ancheue, dass er anruft. Ich glaube, dass er anruft. w h i l man genau, nee. Der Wein ist sicher alt. Der Wein ist sicher alt. Wissen Sie das genau? Wissen Sie das genau? Ich vermute, dass er alt ist. Ich vermute, dass er alt ist. Hua Naa Khoong Raau Doo d Unser Chef sieht gut aus. Unser Chef sieht gut aus. Kunnt ihr das so sehen? Finden Sie? Finden Sie? Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Hua Na hat einen Freund. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Kun khit yang nän jing jing rư? Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich? Ben pay daï yang mác wá khèu mi fan lèo. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat.